أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وقال النبي صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّمُ بُعِثْتُ أَنَوَ السَّاعَةُ كَهَاتِينَ وشاره ب اسماعي روا بخرييو ررحم هُ الله او کما قالن نبيصل الله عليه وعالي وصلم زما زتمندو حاضري نو مسلمانان نورو او لما کرامو ت لو الله دې موږ او تاسو ټول او د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را ده شکی امين زوی عزت مندونکو علما دي کتلابادی ک زمونږ د عوام رونه دي زمونږ استاد سو د ټول سو خبري شریقي دي او غم مشریک دي یاو پاغه غمنو کې لوی غم ده چې زموږ استاد سو په سر زن ځن کدن ده او دا دالګ وقت ډیر نازک ترين وقت ته علماء کرام ناز دي زموږ ديني کتابونو لیکلې وې ابلیس شیطان په دغه وخت کې خپل لغکر شياب ایدا مسلمان داناری نازانانا دا عالم حافظ لے ګره وفادکی کی کوس در نه شو شوب سړې خطا ده مزموږ استاد سده زنکدن په وخت کې د شیطان طول لخر به حرکت کې راځي چې من کلیم او نوایو د توحید دا کلیم مناسب نشي دیو جنا یو غمز مونږه استاد سوده شريك دي دیو جنا علماء او دا مسلمانان چې اول سوال کوي وي الله خاتمه په ایمان کې پیر مشایخ ذخار دلان دي لي زمونږه استادا نومو به دعا له لاړو اي بمخک شل چمالد خاتمه سوال کوي د دانازکترین وخت زمونږ او شریک غم دي ورپسې قبر دي د قبر عذاب حق دي د قبر جزاء سزا حق ده ورپسې زمونږ او استاذو د ټول کوله مادی ک طلبا دي د الله لوان دی ادري دلي سرته ورخه ابلا بربن او ماشاءالله د بخاري شریف فضل او د حديث وي چې دا الله حبيب ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تاسو کې دا سيناري نه زنانه نشتا چې به الله تبار بند او سرتور او د ريګنا اسبني الله بددن تطوس کوي او د الله په منس کې شوک ترجماني نه کړي اوديب ني مسعود رضي الله نو یو موقوف حدیث ته وای کله یو ناری نه زنانه د الله مخلو درو ل شړمبه به اعلان وشي لکنن زموندارون دینی اعلانو نکاي تا سټول او ري وي بفلانه دفلاني بچي د والدنم بيلي اي مشعر والو د خپل حساب د پاره د مالک او خالق مخله ولاړ دي راشیک د شمو طالبین وکي وای خزبوی چې په خاون مې حق روت وته والدين بوي چې په بچي مو او بچي بوي چې په والدين مو حق یو نقش ذکر کړې فرمای یو ما يفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته وبنيه هر شوق به یو بلسکړې به زار کړې وي نده یو شريك غم دې زموږ او استاد سو پسر باندې او تاسو ماشاءالله زموږ دي علما او طلبه او اقايدو کې ويلي وي وی خاتمه د ارچا مستور اده دا په تنلې کې چې سپکيږي دا سودی احادیث کی یو راوی محمد ابن عبد المنقدر رحمه الله ده شهائے ستو راوی دے خاص کر د جابر رضی الله نه ہونا دا غذر روایت نوی امام قرطبی ذکر کړی وی د محمد ابن المنقدر زنکدل شاگردان د ناس تی طول د نسفسه دینه زیات د رسول الله دا حدیث او خدمت کړي خوده فریادو نه کوي نو بازي شاګردان ورته دمر لوی سړي ټول مرذ دا, دا الله د کتاب او د نبی رسول الله د سنت او خدمتو کو د فریادو نه ولیکي ورته مرګ نه نه اره یک پتی جالب نچی دنیا پاتې کی او آیات می مخله ده او آیات می جوړای غايات ور زمونږ ستاسو مخلم دی المین فرمایوه بله هم من الله مع کو نو احتشي ب د زنقدر کې به دااسې خبرې مخله را شي ش خیال ک ما خو دا ویللی چې خېمه پیوان کېږي خو مسله بدل شوه هپته نه ل کې چې سشي مخل را ځي نو هر څوک زما عزت مند د خطرې په حال کې محمد ابن الملک ديروي ياريک مسنا ما چې سوي بلشه مخې لراش نو زما عزت مند فکر کې مونږه تاسو راجب شويو د تغ فکر د پاره د مدارس دي پدی کې د علما شپه او رز محنت کړي او دا زمو بچي د علم د حفظنا زما عزتمندو مندو گی اسلاسو د مسلمانانو پیسی پا دی لگی دبی اومرگره دیر نیک سڑی نیک سڑی دیر مونگ سره اکسار حج کی موی نا پا دیر اومند نو خنک ولویت دیر پا مند تردوی ناو عزت پا مند تردوی مخصونا خلق پا آرام دے مدرسې چرے سپوی په پی خبربانی کلگوڑی او سڑی شپا و رس پا مند دے خود د د وجه نډیر خلک سره هغه د سور د لام د بخاري شریف سره راځي دی شکر وباسه چې د چاپیشي الله په دینو لګای هاوای شکر د هغه شوکدا کی چې د چا مال په دی دین باندې و لګې دو دا زموږ د دین زمای عزت منته ده د توجه سره د دی دین خبر اورای د اکثر زما خ لما خو مشران مشرراندي او د سر تاجونه دي اکثر زما ختاب چا سرهدي هوا م سره. داوا مول رازی نه او چې را شي بیا غک نهلیشي. دین بیان عالدينین بیایان ته بوتلم نو مختلفانو تهې مخکې ننسیتو کوو و دومره غک خونی چې د سپلو پورې خو لیا لیادي که نه لنور تاسوله نوره دومره غوګ بني ساي چې زه ته پوس کوم چې جواب راکاي اګه راکاله زموږ د دې الله دې دمو د ټول علماوت لباد دي فري اختلافات نه پامنه مانو ساتي کله زموږ په دی جنگ د چمړي او ریکنا تاسو له وسبته ولګي چې ژوند دي او ریکنا ها بھائی دې ژوندو غوګ ني دي ولې د دین د دی ذکر د پار از زتمندو مندو سلور خبري دي سو خبري دي دا سالور خبری چینینو بیا با دین زدکی گی نا یو زمائی زتمندو دا دا وقب نیسی الاسطماع وقب نیسی ادا علماء ناستی دا, دا این مخی خمونگلی پکار علماء لیکنی یو سماع دا یو استماع دا تازمو دا, دا کم علماء چی درسونا کئی کلپ دا وام ملازغن تیر ری. وې ما چیم سکلی اوスタ مسالمي ووريدا کله ولوي دکان کې ما سودا خرصولا اوスタ مسالمي ووريدا کله لزبیدار وې وې مولانا نسب ګوټ به کول خوستا مسالمي دي ته سماع وې د چې د چې اوس کل نیت کړه او د دکانو په ټی کړه او د قران سنت نیت کړه یو استماع دا ځان کې د وق کی خدو طلب پیدا کړي استماع دې توي دکان دې بن کو ډوړې دې سړک اټول کار دې چټي کو خورا له الله کتاب او له الله د حبيب سنت او تغوګني سي شيخ ولدي سيوال الله دې عمر علم کې خیر برکت وا شي ناس دي طالبانو لبي ویلې دې سجدي دې تلاوت بارک دې مزب هنفي دې پسما واستماع دواړو باندې سجده تلاوت واجبې کې خو باز فقها یو واجب فرق کړي او ڈیر وزندار دی وی سماء والا بانی نیشتا سماء والا بانی نیشتا غلا پتا نیشتا چی چاسو ہوئی نو ای سجده تلاوت و جوب برازی پا استماع بانی نه په سماع بانی خبر وزندار ده که نا اگر دکان کو لطاو لطولا یا تونه ده سجده ویا خبر نده نو سجده با کمزه نو کی نو یو با غوگ نیسه اگر غوگ مونی و طولی مسلی حل شی وګ نه پاس وګوره فهم د دې و مړتبا ځان بويوي چې دا سوې زموږ د بنا تو درښونه یو او وډای ځنا او هر کال د اول سرنده زما ګور ولا سره واده کوي وې چې د بنا تو فراغت زمانم بم پکې چې دیم ټلویزی شریف ویلې بګې وی ته خبره ونه ليو زل مونږ د سمسري خبره کوله تاسو له حدیثو کثیر رشفه اگر چې د فقهاو پکې اختلاف دي خو روايات صحیحه دا دي چې د الله د حبیب بدرست خان باندې سم سره سره خلل شي اي تخبل کرک کړي خو خالد ابن ولید غنته رضی الله نو شخصیت خلل دي دا ټولبا او طالبات او سم سره نه پیجند ما دا د غارندونی غنتی وی غانند تس ولا سواي راوې تاسو زموږ جب خو یوسف زوی هو دا کنا سره لګړې را بدل دا راجی دا سوري موږ چкай بای ناغه زنه انوي خما نه خوبته نه وږي د سمساري نه جوړه کچې دا څه شي ده خیر دې اوس دا نت باندې سرګورې بیا پیدا مګورایو بای نو دویم فهم دځمای زتم نو یو وګنی ول دې دویمه مرتبه بسلا فهم لې او چې پو هاشینو دره ما دا الحفظ خبره یادول او سلورم مرتبه د عمل عمل دا چې چه زخپلم عملو او دا نور مسلمانانو تدین رسول دام عمل ده او بایدازمون ده دی تولو طلباء کرانو د هلم خلاسشو سو خبره شوئی غغنی ځان پویول کل اگر او خفاکی گئی با طالبم زان نپوی ایتازو لاو شیخ الادیس شوئی عامال بتلے لے کی. استاذ دی ټول بخاری جي تحليل دا ويو شانتي وي دا مسجد مون کي دا ويو شانتي تله لکيږي باهي سړي مزو کو اغله د مس سبقم ورزي ترجمم ورزي او په مس کي خیال لے. او ابازي مزو کو په کې د دکان د ټولي رزي حساب وکوه ني ایمان سرواي جي تحليل نه دا, دا ودو شانتي وي تاسو کي چايه بارتم قتل مانا مم قتل او د استاد مو اوريدلي خود ستاسو د استاسه مطالعه او ک علم بیا برابرې کید طالب لساس د دو ټولو د دو بخاري وسان به یو شانتی نوي ای باز عوام مغرب پدی پوی کی شامل بشميري نا استاسو دانن راتلل بشميري ک تليبه داو رشميري نه چفلانې د جلسې ل راغلو دا وې د سمبر خبرو لغو ک دی وله مو منا کنا سو او می سره هر ک الحج ک ډېر ډیک سره د خدمتم کئ او بل امي ور توي وې فهم حج دی ولې چپشه وې دا بشپيري نه تلي به چپوش وي په خبره باندې کې دې او سړی او حج کړي بل پنځوس کړي ودایو ته سوشو دایو درن شو نو دا دا ناس ته بمودرنيګي په دې څلورو خبرو وقبني سي ځان بپو يوي او خبر به یاد وي او اصول الحديث کې وي چې حفظ دوا قسمته يا ويته حفظ صدر وي بلته حفظ الكتابه وي هغه یو ختم دي تقریبا صرف د لیکلو د پاتې کې نه حفظ الصدر تقریبا سره د حتمي دو د نش په درجه کې او سلورم عمل له کومه وګونی وکنه بس مثلا محل الله هو الحبيب تقران كي فرمائي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب عاوز اتكلم انا كلام دامشرا الناستي کجا قران تو وګو نیو ک نور سملاو نو شلدای او یاتم ډیر دی کنا نور ضرورت ولاشتا اېدا یو اېتم ډیر دی لکوس ګورتا سو پدی لولو اشخاص باندې الله دې دې پېلم نو عملونو کې برکت واشي دی خپل فضل او تا سند ملاو شل علام س سند او زیر ور و حبیب تو وی دعوتا سو تقسیب وی چاہتا وی و الحبیب تو وی فبشر عباد زما حبیب از اس بندگانو تزیر ورکوم خدا بستا سو په مبارک اخلوی سوال دا راضی الله بندگان دی سوکنی اے حسیق و منگ ٹھول وائیو چی منگے بندگانیو چھ عرشوالا ہوئی چې بند میں دے نو مسئلہ بہا حل سکھی گی علا بہا مسئلہ حل کی گی ویزما بندگانہ خلق دے اللذینا یستمعون القول زما بندگانہ کسان دی چھ قرآن تے غبنی والے دلتے ہم گو رے سماؤنمی ویستمعونے ہوئے دکانے بن کرے چھ کاری پریخے دے الذين <اللزینا> يستمعون القول بندگان مې هغه کسان دي چې قرآن او چې وایو زه غواړم تابعو نحسنا د د خایسته اوطرريکو په سیزیي اولهاس د بعضې کو قرآن ک اسم تبضیل کې د تبضیل ما اگر چې دی دی کې د اسم تبضل ما نام جوړیږ د دی د ښایستهوتريکو په سیزی ځکه زمونږدین کې احسانې خبرې مشتا او حسې خبرې مشتا وېل دا غ خلق دې چې الله ورته هدایت کړي همغه تاسو ور تا وخص کی هدایت سوال کو کنه هر جماعت وې الله موږ ته هدایت وکړي حضرت وې چې قران ته نه استه ور پسی زین ولوب هدایت کی نو او اوسره قران دراخلي اپ عمر کې روانه غستو دې په هدایت دې تسلو عام وَإِذَا غَا خَلَقْچِ قُرَانِ رَاغِسْتِ دَي لَا سُكِينِ وَلَيْغْوَقِ وَرْتَيْخِ اُولَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَإِذَا غَوْبِ جَنَعَ اللَّهُ وَرْتَهِدَائِتْ كَرَي وَأُولَائِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَامِ اَوْدَاءَ قَلْ وَالَذِي نو که نئی با قرآن تک نبا که نئی ټول ٹ قران حکیم تبټول کی نهي دې تبو غقنی سه زما عزت پنده هغه چې دې کینو نو په بندگانو کې را وستو دا یو مسله ده چې څنګه الله بندګانو کې راغې بس کامیاب شو الله دې موږ ته سم پکې راولي په خپل رحم او کرم باندې هوګره دې د باري او نصاب جوړکړې چې دا الله دا بندگانو بندګانو داخله دخپل او د صاحب د قران کله تفصیلا ذکر کړي سوره فرقان کې وایي عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونن هلته لیک صفات وګتکړي عدالت خبره اجمالي کړې وایي چې قران په سيزي بس غټول صفات را لړې نو قران تب از ما عزت مند او غنی شې اعلی بس مونږه تاسو د الله پوبندګانو کې داخلي کوو او چې کاله داخل شون دنیا کې کامیاب شو او آخرت کې کامیاب شو ماشاءالله تاسو قرآن وايي زموږ د علما درسونه کوي الله وايي فدخل لي في عبادي وادخلي بس بنده جوړ شون نو نور بیا پس د مرګ انتظار دی جنت لوزي خبرې څه کړي اول بنده جوړ شا نو چې جو بنده جوړ شو بس خو چې مرګ راغې نو شرطه بزې الله دی مونږه تاسو خپل بندګان جوړ کی او دا قران بدمرې دمر بدیت کې نئی چدادې زړه ته ورکه ته شي اس مونږه تاسو د خاتمي به ایمان خبره کوله علامه حافظ ابن قیم رحم الله د دنیا په لویو علماو کې ډیر دي الله دی زمو د مشایخ قبر نور نडक کی خلق هوې په دې پی جندل چې کافرانه ولوي تیو خیل خل جندا سدي داده دی امه اولیاء کرام دی لو حافظ سے پهرا مسئلہ قلم روجهت کړي پدی قلم روجهت کړي چې د خاتمي بشر او د خاتمي بالخير اسباب سړي او دا یو اهم موضوع ده د حافظ شپ د خبره خلاصہ دادا او یاد ساتای کوم شی چې د زړه تورن نه او تا پاره مهنت وکړل ورکو شو زن کدن کی بدادشه پج به جاری کیږي هواي زم ما په خبره خوب که کی کنه اوس وګورئ کزدي په لغورای کی جری پیران میران نو شتاس بوځ پغای بو پیږم د لړې روان پکې پاسوم جوړ غوګ نه لیسی ها پای دا مولاناستی خبره سپلو pore نه دې دې کیم نه یادای مولا جوخه پته لګی دا مولاناستی تامل په تلګی دې طالب غوګنی ولې او دل دې دې اوسه دی رتا سو کې باز عوام ګر ایسه ناسي خبر احمد شو روز کم شی چیزړه ته ورکو شو او په دنیا کې پاګې دمره مهنتو شو زن کدن کې په پجو دا جاری کی حافظ سېبلی کې لیدل مثال په منزلی د کټوي دې اذا جبه په منځلي د سمسېدا کټوي کیږي سمسېي ورکه ته کې کتاب په څاګ په خکړه په غوخه لټه غو په کیوشی ساګ دی په کې شول نو غوخه کمزې لټه کم شې چې زړته ورکو شو کدا ټاټول لماناستي او تعالی کلیمې شهادت او تلقین کړي ستا چې زړله کم شې ورکو شو یا په دې جاری کې به حافظ شبداغي مثالونه ذکر کړی یو سړی به بازار کې شپاور از ناشته نمزو ناو دسو ندو لماو ناشته خدا او جدا په لسو دا پشل حافظ شبلیکلی دا زن زنکدن شروع شو مسلمانانو کور والا خپل پردو ورته کلیمه تلقین کولو زن زنکدن کې می دا په لسو دا پشل دا په لس اے غشه حضرت اسو شو الله دې معفيږي ډېر زمیدار مونږ کته لري کېدل نو ځان کثن کې غوان سره خبره کوي سره کوي خرونو والا خرونو سره غوانو والا غوان سره ګډو بيزو والا ګډو بيزو سره خبره ځکه هغه ګډي بيزي دې ضرورت سيشي ها ورپشي دې لو قران باندې ودمرم مهنت کوي زو عزت مندو چې د دې نړۍ یا عالم د جلد کتاب لیکل چې سمره عالمان او حافظانو چې ځان کدن کې زالت تلاوت کولو هباښ ځان کدنم شروع د ازال سکولو زکدا قران زړه ته ورکوښو او دا بقې کی پډېر محنت باندې ذوی عزت مندو چې موږ تاسو شپاو راز او اکثر وقت قران ته ورکو لو دا ورته ورکوشي دبل د ویلو د وجنبا مونږ تاسو په خپل سکو خپله تلاوت کو حافظ ابن تیمیه رحم الله جنازه د جیل نه راوته نو حافظ عجیب عجیب کتابونه جیل کې لیکلي او سیم علما اکل او فهم چې نو ورسره کتابونه او کتابونه واه په جیل کې د اساره مل على شاتم الرسول دام د جیل د کتابونو نه له اثر مل مسلول على شاتم الرسول ايګي کور سمرا حديث سند سره ذکر کړي د سمرا فقها او قول ذکر کړي اعلان کی جیل کې کتابخانه ور سره رشتہ داغ حکومت په کاغذ او سیاهي بندکا دچ کاغذ او سیاهي نه وا حافظ صاحب صدیقل نشر کوله علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ و النهایہ کی ہوئی شذاذ القران حافظ تلاوت شروع نو دو پنځوستم یادری پنځوستم ختم ایدے ازن کدنم شروع شو قرانم فجو شروع و دے زن کدنم راغے د سورہ قمر اخیرین آیاتنا دې سره دای روح پرواز کړي ان الملتقي نفي جنات و نهر في مقعد صدقين عند مليك مقتدر ذا ذا حافظ ابن تيميه رحمه الله اخري الالفاظ ديسر رخصكره کاش چې زمونږ د عوامو په قران په ايده کا نو ختم بخاری دے ختم قران کے سے او خبر اپو زمون دی عوام و ناری نو زنانو لقران نو ورزی کہ ورزی اپدین نو ورتلو خفب نو دی وی دی علماء ما شاء اللہ پشلونو سونو ناسی چتا یو در لپ جڑا راغلی جی جڑلی جی مال قران نو راضی اجی دکانین چلی کی پجڑا راضی کده راضی زمون عوام ناری نه زنا نه په قران پویګم نه اپن پویدو خفم نیو سوچ په یوشي خفني د غور ته تر مرګه را دم ني که سو خفش او مسله بس شي مسله شي زمو دي کتابونو یو مسله ذکر کړي وې علامه حافظ امام احمد ابن حنبل رحم الله چې وفات شو امام اهل السنه والجماعه سلو رو امامانو کې خيرانه امام دي او د څومره زړګونو لکونو احاديث حافظ دي د جرح او تعدیل امام دي نو د سره په خوکه محلکی او لوهارو هغه وفات شو دیو شاگرد خوب کې ګوري چې امام احمد رحم الله کم جنت کې د لوهارم ور سره په جنت کې ری د دې په چکر کې واقع چې زماتي استاد وټول عمر جی لونه تیر کړي تکلیفونه تیر کړي د حدیث خدمت کړي دا لوهار ور سره څنګه په جنت کې وزې نو داغه کور دی مجبور شو د خوب لیدو نه پس کور ترایي خوب سه دلیل شرعي نیوي خویاو به شهرت او خوشخبری وی نو دروازه ټکولا دروازه نه د زنانو ورته یو شو کی وزرا غلی استادی خاون به سکول دا ورته غټو خلک معلوم دي تر اوسه به اوس پنې ټکولې تو دولي به د لوهارې کارې کول there are one from masalai hal shwa a khase vortza da bi bi vorta farde nawaz or ko da د یو ارتیا وېدا د امام احمد رحم الله کو ورو د علماء غره درس او تدریسم کړه او ټول شپه جړلې دي وې امام شه په چې درس او تدریس نه شو ټول شپه بو ولاړو او قران به لست جړل به زما د خاول په خپل غول او شهن کې ناس د بم جړل قران نو و وې کاش چې د امام شه وونته ما قران یاد وے. او زب د خپل خالق مالک مخلد سي ولاړو سبو شوي په خبره قران یاد نه زهو قران والا تمنارمان کای الله ورس رقم زه کو جنت کی ورس ریو زه کو موږ هه والا ل پسخي ګمنا د چا بچه کا عالم شو گمنا. دی تذیری ګمنا د چا بچه کا حافظ شو دی تذیری ګمنا نو قران رازبنا پنا راتلو خفم نیو اچ خفر نیو اینده مو اراده دا ٹھولی مسئلی دا مشکلات چې پا مونگ راغلی موقفل دن پریخ ہے سمکری زمونگ دا مسائل و حل جلسی جلوسونه ناری ندی مونگ ټول دی کتاب لکی نو تو گر زمونگ پا کلو که زرگونا زنانا دی آئی پارس پوئی گی خوبا کتاب اللہ نا پوئی گی زمونگ عوام دی پارس پوئی گی پسن پوئی گی. اتاسو نه تاسو نو تاسو کوم ایمان سره وای کستازو دی کلی کی او سړی او زنانه پارس پويږي خدای الله په کتاب نه پويږي کامیاب د ک ناکام ده او که پیسې نه پويږي خو په کتاب الله پويږي یا وای مونږ سره دا ټو کشوي مونږ په ارش پويګو خو په سن پويګو دا الله په کتاب نه پويګو ایا مثال دا وای ک تاسو نه پوسو کی چې يهوديان چې د دین اول ترين دشمنان دي د داي د دا مليانو علماء او د عوام اول نقصان اللہ قران کې کم ذکر کړي قران حکيم کې د يهود دو علماء انکار صفه ندي چې په منکرانه شي ابا یو دکې کیما چا سره شو کو دي چې ماله غوګري دی وې وجود نه خوبونه کوي ګوره واپرې د لارم لري نه شي دا ګوزما پیسي تک سیموله اتاسو له بار جیب خولې جماله 15000 راکی نو بیا میزان تک ولوزل ته وځه دې وځه کچا سړی نوېخ به زی مواری بابا شک به زی مواری از کل نکله جمعه کې مولا ما مال غوګنی سي غش آرام در نوونکی بابا چې مولا طالب ودي دي قوالو قابل لکټه کاپ بابا ادا یو مسئله کړي ما د جومي پرزان سره یو کس بیدار کینولې زمو دي دینی کتابونو ذکر کړی وای په مجلس کې چې یو سړی غافل دی ددا سربو پټول غرزيږي عجیب یا ټول غافل ای اس په کې ودم یبای نو ځکه کېږي ما الله بندګانو مانو سم خبره هه رشفه ها بھائی نو موږ تمام مندو د يهود د عوام اول نقصان قران کې سره اله الالمین فرمائی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب و ایدا دا دن دشمنان چه پاول نمبر کی دیو یهودیان دی و, و ایدا ملیانو خبر مخدا غی وارد عوام سنگ دی ناول وی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب اووادي دی کې ګوره د هررش د مالک نه کتاب راغلی په غې نه پوهېږيته کتاب د چا د طرف نه راغلی زمونږ بعضې مشاق و کا چې مونږ د قرآقدردر د خپل روره او د بچی او د او دوست د ختم رکړی و مسله به هل پهخوا ګوره دا موبایل یو دا سباب نو؟ ندی او بچی او دخاون خط چے برا غے کې بکور کے ڈوڑای تیاراوا خوابِ پزین پری او خواب برکبِ پسر کا یارو د بچی خط میرا غلے ڈوڑای را مانینے لگی دا چیسی نہیں پکے امونگو تا سوش بیتا کالتیر کر ڈوڑای برا مانینے لگی عرصے لگی دام و تپوس انکو جلی کتاب کیسنی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ أَلاَ شَأَنَ اللَّهِ وَإِلَيْهِ صفت الْكِتَابَ ذِى صِفَةٍ كَيْ كَمُزَمَّتِ بَيَانِهِ لُشَي نپويږي ارشوالا ورتقوسه دي ماو طالب غوسي کو غصب ني په ارس پويږي هو ګور د الله په کتاب نپويږي يو سوالدار عزيز تاسو ذهن کې بمرازي چيره اوسړې د الله په کتاب نپويږي نو څو نقصان بوي شي وې ترمرګ ژوند تیرولي نو چې د اسماني کتاب لرناني او د غشاني نو بیا الله الالمین فرمایې الا امانیہ ټول ژوند په دروغ او تیریګي امانیہ یو مانا سره دروغ دی کله وې کیشته یې ریس تا او کله وې مړې ژوند کو ها بھائی کله وې چاله اولاد ورکو د شرکیه تو پاکي دوکي پتاسو ټول عوام مسلمانان بزمایزت مندو دي خپل عالمانو درسونو کې کې نهي قران تپکي نهي ځان پهګدي کتاب باندې پويو کو څوک په سلپويږي خو په کتاب الله پويږي دا کمال له پارسه پويږي په کتاب الله نه پويږي شیخ الحدیث مولانا محمد تقي عثماني الله دې عمرونو د ټول علماو کې خير برکت واشیک هغه واقعیا ذکر کړی اجمالنا محمد ادریس خان رحمت الله و کراته راغلی پهخوا به دا کتابونه لهما او سره نو او تاریخ لیکي چې د او بند نه کوم لما فارخ شل نو انګریزانانو به کتابونه نه پرخل چې دی وړ ملکله چې پر د دغه شالم سری چې کتاب نی سب کوي نو زمونږ کو طببحانه کې مطاله کو لا بیا لمونږې چې حضره تو مونږ دا د شپې بند کور لو ووي ما پس داور را بند ساری ساارې وي راپې کولا کو زه بیا غی ذکر کړی چې دمر ساده مزاجو او علام کې د قران مفسر ده د احادیث سمرا سمرا شرحی لیکلی نور سمرا علمی کتابونه لیکلی وای بچیته سیکل غسته نو یو کال پورې بچیبورتوي چې لته پیسو راکا منلم محمد عزیز کاندې له رحمت الله علیه وجیب للاس کو او د سیکل د تیلو پی سی کال پس ولچاوی چې حضرت سیکل پته له نه چليږي هي ګورا په دنیا نو پویږي خو په سپویدو په قران او سنت په کمال زان مندو پا سنت دا ده ځان زما عزت مند په قران او سنت باندې پو حقای نن زموږ د عوام په جمعات کې ورخطای رازي رازي کړه رازي به زی اوا دا هغه کوس وځوم دغه نه خايده سنا تاسو وايي صاحب ته نه خايده یعربو کده دی چې مازیګر مسجد زراشی ماسوتن زی اته سو کوي اورس چایسار کوي مړو په شید خپکان دا اوه بای دا عوام ټول رسکار دی او کو بس دغه ډیر د مازیګر را دن نشه چې سجده کې هو اي الله په سجده کې چې نتختی کنا ادا بو قطديانو دمخ کی تختی ایوزل می چالوی می دجمی پرځغه اوغه غټی کنا وای شو قبل زوال راشی نو الله په علما ما کس کوي دو خمر ثواب او کوم طالب له 500 روپۍ روک شوي نو ورپسې بصور زی جاړي اده مولا او طالب هر جمعه اوخر کی قسمته ک زرم خپشوي ک خپشوي جهته جمله جړې دي چې نا وخت راغلی هي وخ تقریبا اوس غره مېخه په دوه لکه کیږي د اوس قیمته مېخه نه سه ده روزانه مون خپل چا غو ام شي خلق ولا غمرزای لذي تاسو بلنده څه کوي کنه اگر امشي وي به مون غو ام را و ته مون څنګه خپل غمرزای لرانلې نو د هر عالم او د طالب او د عوام ترجمه پر دې اوخ مړ کیږي نه خپل او جړل نو ور سره خپل چا غمرزای وکاله دا خلقول نه رازي ما من رازي او یوکه سلمیت وختي راضي يو يو بجو قسير زمون امام مسوا کرا ولي راجي وي يو ني بشوي ته ګوردا الله بندگان او فارغ جمعه ته پټولو نسزي مخکه بس هي خلقو لبا داوې چې ما خو هو غټولو اته زو بم دوغ ثواب غټه او کديو نه غټولو پدې بخقان کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی ذکر کړي و ابن مسعود رضی الله عنہ باندې جمعې پر رضی ورځ نا وخت شو لو جراغ او غټس ویلې او کو ازان له تسلی ورکړي ز دور خلک درن مخ کې نظر راغلي ځکه حافظ زاد العلماء کی ذکر کړی او دا مثلا دا الله دیدار حق دیتا سو احادیث کی وي هر کتاب کې راځي باب رؤیت الله تعالی الله دیدار پر از قیامت سره حق دے و یغتبدا ش صفونه جوړي کی چې جمع پر سو کډم بی نو دې بڑو بصف کې الله دیدار لئی اکسو که رستو که ده رستو که بھائی. بھائی نو مخکم و خواه ده که رستو نو بیاوه لگن خواری و کوای بھائی لکوششو که دا اللہ بندگانو مازیگر نماز خوطن دا وقت دا اللہ کور لور که چې سزده که خباکی گئی مگواره دی پلو رشپیتک آلموز موکو موزن رازی اکسو که رازو نو فیحبه اقبل عالم دین لاو یو ذال یو سپینگیری زبار کم موږ حق کې قبایلو کې دا واته لس کاله وشول چې خلک لري او خلکو زموږ ډیر قدر عزت کولو او الله دې کم وفات دې بخاله دی دیو کی. او کم ژوند دې الله دې عمرونو کې خیر برکات واچي یو بوډا بهر کمالي دی غاډي له وګوره سکهमती غاډي اغسته وېدا می جنازو لا اغسته دې کلی سکه چې دا لاکو جنازي لازم کوئی جنازه نه راځي تاسو وګوره حلوا یې نه نه دا پداپتی علماء سر سره زده کوي کړه دا د مو سبق بس دکول کول غوړي کړه د دا فرایز او د دا واجبات بس د کول غوړي دا, دا بد علماء او په صحبت کې زمای عزت مندوس د کیږي لږره جمعه ته لبه و خورګو تبلیغ مشرانو کې او مشورو اعظم او سر حرم شریف کې ملاقاتم شویو ملنا سید خان سیبنو یو دا مشران تبلیغیان به پیچنی مدینه منوره کې دیره ول وفاتم د بقی کې دفن دی زمونږ د کری او حاجی صاحب د ناغې ماله داکټر شیر علی شاه صاحب رحمت الله له وی داکټر صاحب زموږ استاد او الله دی خبر د نور نڑک کی وای داکټر صاحب راو له په چې حاجی صاحب کده دی زمانه ابو زر غفاری ګوري نو سید خان صاحب له ګورا ناغې صاحب وی, وی ماله په تول جداد د مون اول مخ کې ذله مردانو خو ذله ثوابای په کې وېمالې وېڅ د کومې جلې ما د مردانې او یا تبليغ کې لټراغه له وېمالې په ځل نه مردان کې سړیش تکلا وېماله ورته حضرت کوم سړی اده مې د سوره نور آياتې وې رجال الله تلهم تجارت ولا بيعن ذکر الله الله و سړیدي دي دی کې دوکان هم کوي لین دی نم خدا خو خیرت او د ق د غم کړړي غافل دي ندی داسې سړ د میما ورې حضرت سړی مردان کې شته خو دا ته چې کم یاد دی د نشته کله نهقلهمون د طالبانو نه درس کې وایو چې دا وګوره چې سړو کې په یو سړی ډېر برت تاوي چې سړېم خو چې الله ول سړې نو وینا به سړې شي کله سړو کزان ګورې چې سړو کيم کنیم یو موضوع ذکر کړي د سړو کله وي وقاله رجل مومن من ال فرعون کله وي وجا من اقصى المدينه رجل يسعى او کله قران حکيم وي انهم فتيات آمنو بربهم وجدناهم هدا كلا وي وقاله رجلان من الذين امنوا نو كلا نا كلا قريشي به سړو کېم کني ما قران ګره نام هاي شي به اي سړي الله وې سړې دو سړې بشي एकदा سادو دي ټول کلي وي فلانه سړې دي او چې الله وې سړې نه دي نا سړې کې دي الله دې موږ ټول ځينته متوجي کې زموږ دي فضل او فدیلمونو کې دی الله خیر برکات واشي او الله دې د دې په نظریه کې توسي پیدا کړي الله دې زموږ علما د فروعي مسائلو د جنگونو پر زونو نو ساتي شیخ صاحب رحمت الله علیه خير نه وصیت چکو د پنځیر شیخ دا زمانہ حدیث مستازو او د قران مستازو الله دې قبر د نور نه روخه ما دو بار دره حدیث بیا مولا محمد سنجان جان رحمت الله له المدني سره کډه عام دل میں حدیث یول علم شیخ رحمت الله له اخیرا نے وصیت دار العلوم تعلیم القران بازار کې کولو او سما قال فاشا صاحبم ناز تو شاشه بجنده والله دې ټول غری کې وکړ وي کله چې الله ووادي چې یوالم نکار و نلی نو په فروي مسائلو کې را ری مسائل کې چنه نس موجود دي لو دین دي ادا علماء ناش تي اجتهادي مسائل منکرات نه دي اجتهادي مسائل څه نه دا منکرات نه دي ځکه دا ټول مجتهدین کټا شوي دي نوم ورته واجر دي او کا حق لرشیدلی نو سدي نوبتي مسائلو کې ونه راځي اصولي کار باندې لکوي اگر ده الله دوہدانیت کار دے پمل کی دفشاد به ہے مخنیوی نی وللی د فتنو انکار حدیث دور دے الله نبار و خیربانے می پ علماء کی د خلق پیدا کیجی سکے حدیث نو انکار ک زمو استاد محترم شیخ سید عبد السلام رحمت الله تعالی علیہ هي فرمایل چې مونږ پنجاب کې ویزمو در رسل نو چاو چې یو عالم د تفسیر القرآن بالقرآن لیکي وای مونږ چې د ملاقات له بزو نو چې مونږ ورورو هغه انکار حدیث فتنه کې خطا دومره مہارت چې تفسیر القرآن بالقرآن کولو خو سکه خطا الله دې مونږ او تاسو دې انکار حدیث د فتنه نو ساتي ا ماشاء الله تاسو د خپل مشایخ او دل حدیث د پیغمبر د قران سره ټکراو نی کتال په کې تزاد خکارش تا د فهم نقصان ده ته د علماء سره کې نه کپی پوي نشم وایا چې زماد الله د الله د الله رسول په خبره ایمان د زبنه پوي غمړو لوستاسو مخې لډېر لوی کار ده پدي فروعي مسائلو کې بنارازي اجتحادی مسائلوں کې راجح دے که مرجوح دے تا دے سو گو رئی زموند دے ایمہ و کلب مسئلے کی سوسو اقوالی دے امام احمد رحم الله اقوال کا موقع تلپا ارم مسئلے کی پی سلورو پینزی دے حق پسگر زیدل یو خبره اکڑی وقت جبل اخکارا شو ناغے پزے پری خوا تا سو گو رئی دے امام ابو حنیف رحم اللہ بارک کرا دی و ایدہ مرک ندری رضی مقیسو کوئی میاش مقیدی نروجو کا لو سمای سو کم چې کم جماعتنا اهل سنت والجماعت دي عقيده دا ا اهل سنت والجماعت نه دا ټول دل کارونه دي دې سره با اختلاف جوړوي کې اتفاق بساتاي وره خلاف بیا خاص کر پداسه مسائلو کې شره علامه زيلا عدا حديث ذکر کړه نورم ذکر کړه عثمان رضی الله عنه تاسو احاديث کې وي دصه اجتهادي رائے د وجنا پخفل اخر عمر کې مش کولو ابتدا کې سکول قصر وکړو نو ابن مسعود رضی الله عنه امام الله ده حبيب په شي قصر کړي مالا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه په شي قصر کړي نو ور په سي وسلو رکل بیا یو هټ سویلو کو وی کاش دې سلور په نو چاوالې ژوند مړ لویلې اسويلي کې خو مکه وکنه ناغه الخلاف شرر از مونږ د نن دور سره وی الخلاف خیر بابا نو قال خلاف شرر پس روان شوي نو په يلم کې به مخير او برکتي او کنا الخلاف خیر پس روان شوي نو مقصد بدر نه پاتشي تاسو ګورئ د انبياله مسالم د واقعات مونږ تاسو د پاره برت کله دشمن ولا مخلي او خبره او ور غرزولې او ور لورتس نسکړي خپل مقصد ته روان دي موسی عليه السلام ته فرعون فما بال القرون الاولى مقصد وی خطا کوي ناغه ولا تسنس کو قال علمها عند ربي في کتاب لا يد للربي ولا ينسى ابي خپل مقصد شروع د ګور نفس سو شیطان او شیاطین ان سی او جننی دا ګور موږ تاسو د مقصد نه خطا کوي او چې مقصد نه شل شي تاسو مخاله ډیر کار پروت ته زمای عزت پندو مخاله ډیر کار پروت تاسو په هر میدان کې دا هر حق او دا هر حق خبره به څه کوي تایید به کوي څنګه چې تاسو لښبل استادانو کوملار خو له دې مهنت ته دا غیب د ټولو نشي قدر کوي حکم جماعت چې د اهل سنت او جماعت دا قائد نبار نه دي نو استاد جنگ او د مناظره او د بحث ځایونو داسې نه دي یو به کوشش دا کوي دا فروی مسائل په منبر مذکر ذکر دا دا منبر مسائل دي تاسو له خپل شیخ ویلي چې بای دا مسائل د کوي خدا به عوام ته نه وایي بل امام بخاری رحم الله تاسو له چلو خیلو قال بعض الناس کې هغه आवाज په امام ابو حنیفه مولانا د علماوی په نور امام کل رات کئ خنوم نالی وی قال بعض الناس اته زه کو حق پټول نشم نتی ولا غملم روباشي د قبر دا غدی نم واغصوله ته حق برس دې کنه نو بس پاګې د جنگ جوړ کو اغه تالمړي روباشي تاغلمړي روباشي په با جنگ جوړ شو مقصد پځې پاتش شو حال با سنداس کی تعالی وک یو مسله کی فروئی کی اختلاف ده نو می اخلی اخلي او مسله حقدا اغه خل کول مخلاکا تاسو بم کی داسې کوي ګور د عربو د علماي کله پچارات کوي ناول ورته دوا او غاڑی چې قبر د نور نڑک کی مسله داسې کړي خدا شه ندا او د نن دور اول یو سو کنځلیو کی تابعای ا به ټکه د خو خیره ربي کی چې د سپکاوی کم ټکه ده نو م په قلم د شاس پکاوهه کوي م په جواب غني علم نه بټول خیر ششي ټول خیر بل شي تاسو ور ذل ما ان ما یخش الله من عباده العلماء ته علما او پسونو کی به يرې تقوا به پرزګاری به اکلنا اکل تاسو علماء او علمافهیم غوالم وام پرهیزګاری پی جنای نه دې پی جنوم د ډاکټر هغه پی جنای ډاکټر پرهیز خوپی جنای کلا ورشلوی مال غبن نخورل چې په ټوړی کې مال غلی او په پکړی کې مال غنی یو غوړی پکینیا سوک سکے او وایي چې کې بچینی نه اچلو چې یو کې چینی نه پکې سپاتې شو ها ی د الله د رسول دمر منه لوي چې د ډاکټر منو قسم <سلام> نے مسئلہ و موہنہ او دا ذلت او رسوائی په موږ نه راتلا کدم رمودا داکتور رمود خپل پیغمبر او د الله خبره منلوي تاسو بزانو کې خوف الهی را ولای دا امت برا جوړوي تر وی ګور د الله مدد ناراضی تر څو چې خپل منس کس نه شي جوړ شي تاسو سکر ای اللہ امی سالونا ذکر کری اوہد کرا غلی مدد واپشو داغی سبب اختلاف داغی سبب سو اگر اختلاف تا سول حدیث کتیر شو باب کیام رمضان کداللہ حبیب روتے و لیلت القدر شپاورت اللہ خولیو جفلانی شپا بھئی اباس روو تو چه امت لگو جفلانی شپا بھئی دیو دو کسان و جنگ شو نیو بل <سؤال> پسی درگی را غزتی او نیاس لحر را غزتی تا خلی جنگ شو نداللہ حبیبی زر آوتیوم تاسولمی دلیلت القدر بارکی خبر تر کولو خود دواو کسانو جنگو اغا پورتا شو نو چې نبی موجود دے او دا دواو پا جنگ بانے اغا برکات پورتا کی نن خوزمو دا تولو جنگ دے کبی جنگ سرے در لچا تمالوم دے بھائی نن دمو دا تولو د ټولو جنگ دي لکه د شرک مخابله کیشي کدا کفر مخابله کیشي او دا ک د بدعاتو مخابله کیشي نو دا د خیر جنگ ده او کدا دا ځای شي نو دا د نقصان ده دعوت میدان کی چې د شرق او د بدعاتو جنگ هم دا په داخلا کو په دایره کی وی پسکه وای وای دا میدان جنگ خو نه شي ته بسختی استعماله میدان د دا دعوت کدا الله حکم سره گرع الله موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تویسو رہ تو آہا کی تنگشیوی خونے ہی کہنا آپ کو نیوزل منگا ما شمانو انگو استاز مخترم او دا علماء پینجنی مشہورو پتنار مولانا سے پسید شیخ سیبنیلوی شاید انگو استاز محمد رفیق سیبنائی ختم لے چار روزی اگو نو چې ختم ختم شو نو ټول وی ختم مبارک شه یو ګډه پکې وی دی بس کېدو مبارک شه نو کبیا دا بس کېدو مبارکي ورکوای چې بس کمه وای ا دې په لګوري مونږم پریزونه نن راغلی یې یا وایس شکروبه 쌓ای چې دلته ناسې کتا سو پکوره اوجر کې کم یو باس مالخه تلوي هې دې په لګوري چې حاضر لکسم درکول چې تا عمر کې کنه د چا غیبت ل لیکړې د نن باې قسم وخور غیبت را نه نه ش کولی او د کدشن د یو ب خبرې نه شي کولی په دینن نن رض بیا قسم وخوری مو ی سری درس کې کې غریب ودي د چای س د کلل لا ورته دا لګ د چې د یو ګینټسیمه د پردو خبرونه خلاصې د پر خبرونه م خلاص کړې د ل 17ناست بود شریب کې دو دو ګانې راغې او بخاری کې دوه او ب د کې ور سره درې مدووا ده دله کورې ن کړه ګنټنا شي او کډري ګنټي لا شي ملائک درتدري دعا غانه کوي اللهم اغفر له اللهم رحمه اللهم ثب عليه یا الله استاد عمل مستاد کور تراغله بخنه ولو کې موږ ټول کې سلل به محتاج الله ګناہوں نه معاف کړه الله پر رحم وکړه ادا خصوصي رحم ده یو خد الله ومي رحم ده او رحمتي وشت كل دا خصوصی رحم دے الله دا ناس تو خلق لد توبی توفیق ورکی او توبی قبول لکی او دی پلو گوری غم دا دے زمونگ عوام توبہ نے پیجنی مونگ پلو گو گو نرحکا گی تا سو پلو رحکا گی کنا دیر اخلاس تر توبہ زمونگ دا عوام و صدا بچه توبہ پیجنی ننو سنگا توبہ دا اللہ ما نووي رحم الله دوبه اجماع ذکر کړی وي توبه کې دا خبرې ني او توبه نه دا ادا وا بډو پیچې دي دا سر وګونه راکاږي نو توبه خو پیچې نه کې نه وای چې توبه سره وای توبه دی لوي چې کوم غوناه دې کړي فلحال دې پرې خو دا یو شرط دی دویم شرط دا چې سمره عمر دې کړي پاغي پزړه کې خفشه او درېم شرط دا چې الله سره اندو وعده کوي بیا بداسې نکړو ہا بھائی چا تو بس دکاوا مو کہ لاس خوشت کئ کرا اب بھائی اسی ولہ سلو جتا وای گره یوزہ داسی دی پختنوں ونه نظام ی سو قرض زی دی وتا سو لرس توام خو کہ تنگ نشوئے یو قرضہ دا پختون قوم لور تبرخ نہ ورکای کچری ورکڑی وی په مقدمه او په جربو ورکای مولان نو ورکای گره حضرت ازوی چ مولا ورکڑی چ تنو مولا ورکای یو اوپورتونو قوم خپل ملالصه شینور کوي <تصفيق> پدی تمام صوبه کې مملدا سه زی خیږي د مسجد یو درې مشران وي چې مون خپل ليله مخ کو عدالت موایو او دا الله اړوان دی بم وایو چې مون دي خپل عالم دین ته دمر تنخوا ورکو چې د بچو کاری پکېږي دا کوم چې پیدا کو نو او بیا زیر را کوي پختون دي مرتبه ولقوم دي په خبربان پټول پختونو کې د امام سنشتہ د امام تن خان نشتا ا مقصدی سره مقصدی سره بود دغه د من لسته می سره او می سره حج لاله را دا خبر از تکرر کې ډېر راکو ناغه می سره ناغه ما سره واخې مسجد جوړې دو نو یاغه مسجد والو را لوي چې کتاب مونږ له محراب زهرا کو نو یو سټ په موبج وي پختور بختن پختنی ما ورته بالکل نظر پم په بس خلک را نه غدي شو ل بیا کور کې پروتم چې را راشده زې ورکا نیماځي ګر مسیو شو خلګو له می زې بنا ما زې نه درکول نو در کوم قرانه په تاسو کوي چې ولې راکه وټول خلکو وی در سره خو کی تا خو نه در کوم د محراب زې دی راکو داولې دی راکو وې ما ولې ما سوچ کولو تاسو له می ذکر نه درکول جټول غلې مان نه سوچم چې دا خدا غ مقصدی سړې خو محراب کې ولاړ دي په دې کې هغه مقصدی سړې خو محراب کې ولاړ نه شゼ ولور کوه تاسو لمه ذکر نه ګټول غلې ما غلول د مجس سره ورکه نو مقصدی سړې په محراب کې ولاړ دې مونږه غدا منځه استه دا غریب نه تنخاشتا زمونږ یوامي سړې ډېر چالاک ډېر تکړه سړې او دې پورتو کې خلک خپو یو ځل ولا چې دا تج وزیر لزنه شفاعت ورتا او سفارش ورتل ټیک نه bale ghar be obra kero sina me kharab wadasin ha bhai la gor taw ya mu وزیر تا ممبر تا افسر تا سفارش لټاو وی زما دغه په منسکې فاصله نه دا الله ل ذکر نه لټاو چې زما د الله منسکې فاصله نشته وځي چې کوټې لاندې کې دوی زمما د کوټې په منځ کې فاصله دا او د الله زمما په منځ کې نحنو اقرب الیه من حبل الورید نژمای ځتمن د غامی سړی او ځلوي د پښتانه ډېر پټه کوي د پنجابیان پټه کوي د پښتانه تسلوه پنجاب کې سوغلا نه پیېېنی نه قتل پیېېنی ا پښتانه امبخ کې راغلي وه ټیقاف کې نازوی یو بل مړ کو. پختو پندل تر غدا کوم دروې. پنجاب والے پامن دي. یو خدای مدرسو کې ګره چرته وظیفه لیشتا. بل پنجاب والے ذمایزت مند زکه په خوشحالو دي. حالت امام سرای مدد او نصرت کوي. 포탄 نورو ازارونو موالی <تصالح> یو يو د امام زارم دي ورپسي پهګه په خبره واجي په خبره دي پختنو یو خبره کوله وای فلانه ترجمه دي خيري لغي دا ترجمه په مسلله مخ کې ولاړ دي تاسو پلم ترجمه وای که نه وای بھائی وای ترجمه خيري رد کیږي نه نا چې ګوري چې بھائی د مختديانو به بنگلیا موټري هغه بشي نار دي ناګه چيلا سراپور ته کی کال کوئی دعا کوي د ټولو لخيري کوي بیاغمبرګ ټوکو خبر وکه و طالب یوځ کې معمنو چاله سورکولله و یو مشل د هغه محلی مر شو دوسل خررج کومون خرس بونه ریواژونه کوک نه تعالب خ په مضوع اغړه کې و چې ددي مکتدانو پهژون کې می خیر شته بیا به بی مړی غختل دوسلوې خرج چې به تیری نه بل به مړو د غه په کې خم روان وه. وې او خیار شړې د موز نپاسودري دو وی الله مو بخا زې بنصف سرګا دا په څنګه دا شوی کنه وې وی د دې طالب غمو کوي کې د ختمه یې مو کوي کوي کوم خبره پر دې چې تاسو په ټول خارو لولې کې کنا خوش په دین پیسې نه لگا وای دامو د دې نولې کټ شویو هغورا الله اغه خلق لوېلی چې قران پي الله اول راه نازل کړو وای ګوره ک پی سی نه دی لګو دین کار بدله سونه د لوشکو تاسو کې خپلو عالمانو نو لوې شمرې اعتماد بده پدی چې مونږه اغا یاتون جدا کوي چې الله وای پی سی بم لګې سلورمه ایصا قران کې وای په دین به پی سی لګې حقنه لګې نو غره خلکو لوی ها انتم ها اولای تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ ومااب يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ ان ننفسې وي ګوره تاسو دغه خلک کي درته داوت دررپلی شي چې راشي د الله پهدينین پیسې او لګي تاسو کې داسې خلک دی چې غې بخل کوي وای چا چې بخلوکو سزا بد ته آخر کې او خطرناکه خبره کوي وته تهولله یاب دل قومن ثم لاکوو امثالله کوم کمال نه لګوي د د دا کار به م دلاسو نهوشم دغ شان به پاتې شي دا اللهدي نهې چې ددين کارز د لاسو نه شي کمال سوک نه لګي ش شیخ قرآ والله محمد سید عبدالسلام السلام ش رحم ال لاې فرمال او مطبوي. وې دا مدرسه چلول تشکار خیر نه دی دا چلول په تا فرض دی دا بچي به کم ځای نه جوړېدل دا مفتیان عالمان به کم ځای دل که دا مدرسه نه وي الله دې ذلیل او د دغې د منتظمینو قبرونه د نور نډکی دا نور, نور خادمانو د ملا عمرونو کې خیر برکات نو مدرسه چلول در باندې سی دا در باندې فرض دی ګره بچي بمراولي ابې سیوام لگے دې پنجاب کې عالم تیر شو منظور رحمت چنوډي رحم الله د علماء پیجني د قادیانیت په مقابله کې د فولاد دیوارو یو ځلتي ضرب مومن والے انټرویو اغستو وجستا ځوانان خو دې علم نو د تاسو سره اله موګو ناغور ته دې مدرسې ناظم جماوالس سپلراغه اوالس سے میډر مالدار ورته وی چندا بیور بندا وی وی تو سيزون لږ راغلی بچې بمرا لاواله کې او چند بمرا کې نويزي ولاواله ک الله داغنه سمره ډې کار واغس زموږ یو حاجي سه عالم شویم دې بار ملک بو تاسو لپاره چې دې مرد مجاهد سمره کار کړو او موږ ਸਰبدوی لراتلو وی ویچ د پنزو سو شپیتو ملکونو نقادیانان لا وارث بشیرا ولی او د قادیانیت تعلیم ورکه سور ملکونو نا. پدی ملکونو ګورزی لا وارث بشیرا ولی د دین اسلام مقابله کې د قادیانیت سکه نو د ویچ سودی ملکونو تټولو تر سید نه شو نو هغه د دې بالمقابل کوشش وکولو شهدا کوم ملکونو کې د قادیانیت کار دی الله دی لوی کار غسره مدرسو کې به د قادیانیت مقابله کې سکولو کورسونه وبود مناظره تریکبه खोला نو د ه دی مدرسو پیداوار ده اپدی علماو بیا ګوره مد... ملکونه پی یتیمان هن کیږي دا منظور رحمت چنوټي رحم الله وای وای شیخ د پندای وفات شو نوما ټانګه کې کېنا سم کوڅوار لوې ما تعلیم القرآن لبوزو یو ځنه پیجن دمجداګني عالم دی او د شیخ پدمر لوی شاګردانو کې وی مالغه کوڅوار نو وی ټانګه والا وی شیخ وفات شو د اخار ټولی یتیم یتیم خکاری دا خو دی او ټانګه والا کار دی وی شیخ لاړو دا شهر ټولی یتیم یتیم خکاری تا سو چې الله والا عالمان جوړ شي تاسو په وفات بيا دا خلک یتي مانان کیږي تقوا به اختیار وي لوګي څنګه به روی داغه نصلا راحت راولي په اغرزما دی عالم حال کتو ابو زكريا رحمه الله مفکینو ولماو کې وي دا سهالات حالات د کیتابو نلي کلی چې د خوراک بس نه دل نو چې خلک به دشفل نو دا خربوزو او دا خٹاکو اغا پوستکی بدر اٹھول کل اوا بے صفاکل پو بونا بے او خوڑل دم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی بارکی راغلی دا دا حیراتو نو دا روافزو دا شر ند مکی مکرمی ته حجرتو و اس ذریعے معاش نوا قرآن شریف بے پلاسو لیکلو یو کالکی بے قرآن پورا کو چاو بے خرس کو دا دا, دا سالانا گو زاروا بېدا لافاظات په توکل کوی تاسو بد الله دین خلکو لغای شپه ورځ پستا شو سوي جمعات کې بې تاسو بد درس او تدریس سوچ فکر کوی تاسو بد دین د الله مخه رسوي د الله مدد بتاو سره خو امتحانات سوخته پوري سکیږي ټول با اعظم کوی چې تاسو به ان شاء الله دین لوی لوی داري جوړوي تاسو بد الله د پیغمبر د احادیث خدمت کوي اپ دې علم به تاسو الله سره تعلق جوړيږي کله ورداسي چي له میو تعلق جوړ نشي سیار اعلی بن بلاک امام زاهوی ذکر کړی وای مدینه منوره کې بارا نکې دو دا به شیخ رحمت الله الیم وي دا ډیر عجب طبيعت انسانو شیخ الحدیث مولانا سید حسن جان رحمت الله تعالی دا ډیر لو لو خلقو شاګردو پا جامعیہ کی او دو علماء تیردی حضرتم مکمو سعودی عرب کے پاتی دے دی, دی جامعی دو استازانو یو علامہ شیخ البانی سے بو او یو د افریقی او علمو تفسیری ملکلے علامہ شنقیتی سے خکل تفسیری دے اسے بچے پہرم دا مدینے کی درس کئی حضرت کتاب سو لو هم جستاسو مر خلق ورته مسختن په درس قران تعالی عبد الله شلقیتی نومیده نو دار لوی لوی د دوه استاذانو شیخ سبکلنا کله فرمایل وی تاسو وګورئ یو سړی وټول مر قران او بخاری شریف لسته ای یو سړی په پلار کی ګمړی خرسای خو په تل د میزال کې دا غی بات په مضبوطی خبرو نو ته به ما عزت پوند سوچ کوم تاسو سیر اعلام و نبلا کی دوا واقعیا ذکر کردی جو باران نکی دو نو خلق و استثقاو کا خباران نو شو لیبنی مبارک رحم اللہ قولی ذکر کردی باز... بازی دی آ... امام حمد رحم اللہ قولی ذکر کردی آوئی چې زرا علم تحجدو کیا کس ولار دیو دعا غواری وی الله باران بن شوئے خلکو و استثقام و اخت خطا باران نکو اللہ باران رو رے وې دې لا پموز ولاړو چې وری زره لا او شي بشوي وې ما وې دا سړې به په جنم چې لارم هغه یو چمیار کورو سپلې به غندلې دایمه لوي امام چې مس سپلو مپلو غندلو لزروت نه ما ونه وینا ابي گاش په مرګره دیمس چې پته ورته ولګی چې ما وې څی داول زماده شپې دا غه جړه پتا نو الله سره په علم باندې تعلق جوړوي دا قران او سنت زمایزت بندو دا الله د تعلق ذریعہ دا هر فتنه دبار بتاسو بالمقابل ولاړی تاسو ګوره ډیوی ډیوی جوړی شو نو د خار ډیوی چې مړی شي دا خلک بس کوي اللهم د غشان زلي دلي او ساتاو پهلمونو کې مولا خیر او برکات واچوا په فروي اختلافات کې را نشي ځني وقدي شي زنه امت د رسوله اکدا شي خبره نوت د فکوا لفظ له حق مولانه څخه به پيژندو شنغريواله دا کې شرع نه پيژنه په پیخور کې د توحيد څخه کړي د توحيد بنیا ده غيخه ده دا د پندای د شيخ شاګورت سکسان و ایدارب و راغلیو د ده مسجد تا ناغی امین بالجهر کولو او رفل یدین کلنو خلقی پتا ماشو کی دیشی چې سلامی گرزولی و جرانی و لیم بی اگوالوی بد بدودولی مگور ایتام دین ده جنگ ختم کو جنگ با ختموائی کو جوڑوائی بی جنگ با زمائزت مندو جوڑوائی نا جنگ با سکوائی اگوار دسی دی عربو کې. شیخ صاحب ډیر وخت تر یو صف کی ولاړی مولانا په یو حدیث سمل کې ز په بل کو بل کو خوغه نه کوي کک کک کوي جن لی بوزی یو سړی لمی په پمل کې پیریان راځي دلته اړو پچارا نه للอัลت اللہ هو الذل تر خوځي الټ کسر خوځي جیل لی بوزی نلته بیا سر نه خوځي دلته فروي مسائلو کتاب سي او بل کافر وي ټکول کوي کدا پیری اندر باندې التمر لته بریشا عاشق کې بیا علته ولفت د شسته میبوسي الله نو یریږي امه پدی کې مرحو ولې زمایست همدې کتابونو ذکر کړی د طالبانو او گورنر د هغه ارزې عجیب خبر اوکا علما ولې درخواست وکو چې داوا مخکې دا فروي اجتهادي اختلافات مز ذکر کوي وی دورو د لولو محدثینو دورو طالبانو سبک یادولو په مدرسو په جمعات کې د واقا یکی گردانه کولو داغه کی هغه گردان بلکل د چرګ پیخی دی لکه چرچ څنګه کوي وې شاهوام جمعه کناستو یی قاضی له وی وې دای جمعه کناستو د چرګ وازو نه کول به خبره باندې قاضی یی روختل چې تاسو په جمعه کې د چرګ وازو نه کوي ولی جمعه د ټوکو شي دسه ای ورته وی چې موغه دغه گردان کولای قاضی وی چې لسلس دریو وای به تاسو د گردان پټ نشو کولای چې دا عوام مخ کې تاسو په بل دلس دوری شي پوه شي په خبره با بای اختلافي ما داوا مو مخ کې سمه روغه خبرو کا د عقيدي سمه خبرو کا د اعمال سمه خبرو کا افر اختلافات بس د حدیث درس پوریو مفتی محمد شفي رحمه الله عليه د ملک مفتی تیر تیرشوي د دې بچي د خپل تکمیل لري خپل عالم دي د مسلم شریف تکمیل لري عربي عالم تقريض دي نغاربی عالم وی ددی مصنف دوالیس دو سیب دماډ یو خبر ډیر وخاخه وای مفتی شفیع رحمت الله عليه به شاگردانو لوي چې ګوره حدیث خو ما سره وايي خو خپل مزب پکې اوپی جندې ټول حدیث بګوره احناف نه جوړوای شي چې ټولو کې تور مور دی وکې اې د پیغمبر خبره څروره دا دادر تدیل دي شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني رحمت الله له ذکر کړی او دایي نمخ کی حافظ ابن عبد البر ذکر کړی دته وی حافظ المغرب د دنیا په لوی علماو کې چې په اسانید و کلام کړی او د 30 سور سور جلد شرحه لیکلې هغه حافظ ابن عبد البر رحم الله له یو حدیث تاسو لته شو د الله حبیب بلا عذرا جمع بین الصلاة تل کړی امام ترمذی مو یې په دې جامع لیسته تشر بیا د کی یاد دلنی کیر دي درنا امام ترمذي وای مال فقهاو کې سو یاد نه دی چې په دی عمل له حافظ ابن عبد یو خبر راکای و اذا نبی خبره چر ور رسید په صحیح سند سو په عمل کای یا نه کای وزد پیغمبر خبره کافره سپوشوې په خبرې په وزن باندې د نبی خبره ور رسیده بس کو عمل کای کې نه کای دا, دا خبره ده نو خبره چې د پیغمبر روز دغه رې دین ده هغه کې بو صاحب خو دی خو نه کې او حدیثو کې دین دا چې د پیغمبر غمانت دی او مت په صحیح مانو کې زما عزت مند ورسیږي الله رب ال زر دی او کې چې زمونږ په نظریه کې وسط پیدایشي رتا څو کار کوي یو جماعتي او ډلې په لږ د ټول امت په نسبت بکوای د عرب علماء کې عادت ته زما ور سره واسطه چې شرح هو ګوري نو کدل می حدیث په خدمت لیکل شي ناشر هو خي اکه یو دله پر نسبت لیکل شي ناغشرها اغشرها ایسنه کوي چې دي کی خوده د یو جماعت د یو مذهب خدمت شوه د احاديث کما حق که وو اغسنو نو خدمت په زمای عزت مند ډول دین په دې ترتیب باندې کوي زان بدو فریق اختلافات و نظم عزت مند دا د الله یا رب پر ذکر را ولې اگر کژنی وخت د الله یا رب دسی کستاغه مذہب په پاته شې امام قرطبي واقعا ذکر کړي د امام مالک رحمت اللہ له دسه مسلک له څنګه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک دې چې بعد العصر د مازیګر نه پس او بعد الفجر نوافل درس نوي می امام مالک رحمۃ اللہ او مسجد تور شو ورثه شا... شاگردان طالبانم دي نو کې ناستو نمازيګر نه پس نه فله او نقل یو ماشوم ورته وي په پسا اينه بي جره وي په پسا علاوه کې دي دوه رکعات اوکي امام مالک رحمت الله عليه پسا دوه رکعات او کوي شاگردان بهراند دي دا پرد مسلک نه دي توجب ولا خبره تا شاگردان ولبيوي حضرت تو خود نمازيګر نه پس د نوافل قائل لي نو امام مالک رحم الله اور دی دی معصوم شراله چی مزو کنو زما د قران د آیات مخیل شو واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ویدیل چی ویل چی مزو کنو مزل کای ما چته دلان دی ران نشي ویزرزر پر نفلونو زدن چی آیات دلان دی ران و واذا قيل له اركعوا لا يركعون نو الله دې موږ تاسو کې خپل خوف راولي الله دې دا جامعہ سره د دو ټولو جامعاتنا خایه و دای مساتی زموږ روح خوشحال شو الله دی کم مولانا دا دنیا دی خیر الله دی دغه خبرم د نورنا دک دی رحمتنا هغه راغی ویو فلانې مړل دي غدا سے خلک اموږ یوځې کی ولته بس قط کې دو څو د علاقې خو دې شرکیه تو ودا تو نپا کرا نیو مولا لپس قط کې ډېرې پیسې میلاو شي هغه اوس مړی دا دی ورسره خپل غځي چې زبڑے په خبره وی اوس مډرشه و ادا د چ موجبونه پیسو نه ډاکشل وی ار سړی وای ز مډرشه و نژم عزت مند وګره بری خور شو ګمری د مدرسې دا محتمم و باندې مخارو د لاندې قسم ننن په دېټو لا ناست کې برخه زده کنه ده د حافظانو په حفظ کې برخه زده کنه ده د بخاري شریف په دی ویل د کولو کې داس یو کار وکي چې په دنیا کې ژوند دی پاتې جاي تاسو هغه ژوندونه لټوي و یا ټک ټک بابا وای دغه بمروونی او په 65 کې او بمبر هغه ورځې دوه ټک پولی ورزولو هغه بچته ورزولو نو ما یو ځل ته میله لګیه هغه میله کې دوپړی باجی خلک غغای نو ما ولې چې بم یې نیو د چرته دوپړو باجو او نو خې سیل ورونو مه لګي اور سپایي کې خلک دا ډمان رازي ايم تبرک حاصله پټم کیري نو مې چې پین ساټ کې بم نیو او سيله غرزول نو پکار دي چې یو ستاره رب په ډولکیواله مور غرزولوي په نو اغه مونږه کا جون دون جون دون اصل کې داسې دی دا چا چې د دل خدمت کړي زما عزت مند او خارو کې دي همل نامه بند نه ده او دا هغه غمال نہ مجاریدا هغه صدقه جاریه کې یو د علم خدمتهم ده زموږ د علما مرگ بر راضی الله دې په عمرونو کې خیر واچي خو د دې دا, دا شاگردان په تر قیامت ای دې که وفات شه وفات ندی د دې مل نامه بجاری او ساری وی زبا عزت مند ما کمايات وی له دا غې ترجمه درته کو الٰہی العالمین د سوره احزاب پاخر کې وای وای ایمان والو د الله نه اوره کې الله دې موږ خپل یې راولې ګور دا یې را د جز خپل بدن باندې راکېو یې رېګم ته کور باندې راکېو یې رېګم د خپلې بيبي باندې د خپل بچو باندې راکېو یې رېګم د خپلو مقتدیانو باندې راکېو یې رېګم تر دې چې د خپلو حیواناتو باندې راکېو چکه د علماء د صحیح قول مطابق د حیواناتو او حشر بم کیږي امام قرطبي ذکر کړی و د ابو دردار رضی الله انه یو ښه ساتلو د غسر بیان نقل خبره کوليږي زستا د ابو در غم کوم سبب د دروار خداوندي کی شکایت نکړي یا دې تم وای چې د خپل زناور خیال بم ساتي وقولوا قولا سديدا وای وی لا سماو کای اے بم برکی نه سمع خبرو کا د دو په منځ کې خبره ده سماع او کا وقول قولا سديده سماع خبرو کا بل ده خبره کوي الله مو په علم کې خير برکت واچو شه دا کافر کناشي وې جلې ممبر لوغه ته زمون جولای کې به خير رازي اکا ته دا شي خطرناک شو چې منبر لوخته متاسټول پټ پټ په ځای راتل کرسی وای چې الله دې خیر کوي چې جامي بچا سره پریزی که اوسو په ځان مو اوځاتین و یاسوګه له استعازه قدمونه شو رکړی چې فلانه غو منبر لوختو اوس باندې مړې پریزی نه بجن دی پریزی چې نو تاسو باندې جوړېږي دې منبر نه الله حبيب خیر پہلا وکړي دې منبر نشر نو چې په منبر کې خیر و پہلا وای کې څو پہلا یو په غصه ته سړاوی په ممبر ته غوسي شړولو ممبر نه ادا بازي مقتديانو بمن با ديولې فلاني خدا شي دیولې چې سبارو کې جمعه بر راضي کنا د خالد ہفتي درځي نه دی غوسه دې اتوار پر ولبل مقتدي وي د جومي پر چکینا سو غوسي سړه کټول کار خراب غوسه به نه سره تاسو به څه کوي د اصلاح خبرې بکوي زمای عزت بنتو دا ممبر ته غوسي شړول نه دی, دی کېبد خیر خبرې کوي تا سره حقمه سله دو سړی پرز د قیمت وي چې زهګور ستا د داخللاکو د وج ن راغلی بیا به جواب کولی شي حق حق دی خو دا به په نرمي وي په خکلی اخلا کو وي نو اناءالله دا بهڅ کوي د عربو کې د المات چې فریخ شي نو یو کال ورته داوت او داوت لرشادڅ کوي کور کويمونږ تاسو ب کورس په میمبر کې نو با. الله دی دین ته اسلامی قانون راولي نورمبه دي په لګوره قسم ده امام با ول چند د کيده حديثو کي ویلي پچچل نيست د کړه دي ما عزل دي طالب له مي الله دی اسلامی قانون راولي تاسو وای امين وای مې کماله په کسی اختيار زب امامان په مز درو کدي دا مز د کو نټول عوام بيزدكي هاپاي د دې مسندره هاپاي اگر موږ چې تاسو حديثو قومه پکینیشتا جلسنی تاسو ته د ټولو پنیزبانه د جمهور پنیزبانه اعتدال او اطمینان فصالات څخه شهرهه عفرض غره د عربو لمو نبی رسول سلام په ټولو مرکزه څخه جمع نه کړي چې د سب بارکی ویل نیږي چې سب سم کوي بلکې امام نصائی په باب تړلې وې ذری په ریبه د سب سمولوي څو په ریبه وې نو د الله حبیب د سیموز نه کړي چې د سب سمولو حکم یې نکړې از مونږه امامانو په ټولو ور کې چا لاله سب سمول ویلی نکړي که سب خو راي تاسو بس غلطه تکبيره وي د سو پوي کې د نیم رکاتم ویلې روع بغرزه خلق الله وګوري چې صف نیغلې کليغ درې خلق نشدي ولا دا سب سمول د مصلا د امه اقامت الصلات مزب په کلا رکلا رکوي مزب سکوي ایا مولا وې تراويز زر زر کولی وایو له تا وې ما نه ځخه ده راځنه تاسو نه مزه ده یا بای مزنه خلک خلاصوي ما په کلا رکلاره مز کوی مزبس کوي د امام په کلا رکلاره کوي چې تاسو خلک د مستریکسته کی کوي کوي په کلا د یو ساره برغلیو دا د جمعې اسلامي دا, دا مشر ډېر نیک سره ده ها بای بده یو ګرځول دای ورته ویځه پوښتانه غوړې رجیب خلک د خصوص خبرې زمون کابل <سؤال> اعتراض دي وی یو ورو بولول لاره کیلی ها پای موږ تاسو جمعه کې لاره زر ورو بول تاسو غوړو بول لاره بلې منزو زر زر کای نو موږ امام زر زر که کا مقتدیان دي زر زر کای نو منزو نا پکا کوي خیر ده کم وقت پی سیوهو لگو تر تا صلح دیل حدیث کی تیر صلح بوداوز چرپ تر میدی چرپ کی وی سڑی چی موسکی دانیکی پی راوری گی لکه دا باران پشان ایک تا صلح چې چی تا دو رکاتا که ادا سلو رکاتا فرس بکه چې ترسو فرس که زب درمانی پیسینو لما او دا تولی بستائی سوبر واخ په ایبان ای باندې سره وای کسم د ما جګر خطر په غریبا دي جګر پري کوي راشه چې پریدا چې بوجای د لوټونو کوړتا یو سب ځکه حدیث کراغلی چې سړې په موز ولاړی نیکی پی را دوړی کی تر سول دلل کنه طالبان غق نه نو شنو موږ طالب ابو داود شریف له وی غق نه دی هو حدیث چې په تاسو جواب به ورکوله د ځانه به ورکونه مونږ ټول ولا یا خو غو غو نه نه دي شنو بیا نو زوایزت موند چې څومره تم مز په کلا راکې دم در معنی سکیږي دا عادت جوړ کای خو همدا کنه مز په کلا راک کبس سم شټولی مسالې بسوي لیکو هات کيو فقيه عالم په خو بده یو یو علم عالم نو طالب ور سردري کاله تیر کړ او ډېر حق برس عالم په خواني خبر را و یو تا کزا کزا یمری به ګول یو طالب ولوي بابا چا قزامری نشتا و یو ګورو کتابونو کې وی که تاغلی وی ما خونو د دا کال لبینه که او دا دا حد پرسته یا لامهی که نا نوی طالب وی بابا جیز زم وی صدی زدکن وی آو مز مزدکو نوی اغوالا پا گیر اللہ سراختی وی دا نوا بیاتورا وی سپینا شو وی قسم دے که مز مزدکڑیلا پا مزدکو لوگا رسکی گی وخ لگی دی علماء ام پی وخ لگی مزدکی که مزم شو پا مصاله بسی تولا مسئلہ سمشی اللہ دے زموگا اسنا سو تولا مسئلہ سمکی شکل حدیث صرف جو کے بخاری شریف زوام جے دعا دیو کی تا سو دعاو کہی جی اے نا جی اللہ مداناستا پخفل دربار کی قبولہ و منظورہ کا بایدی طلبہ اکرام ہوتا بدداما کم حدیث ہوئی نو بس کو تبرکن دا غویلے شو ان نبی علیہ السلام فرمای بو عشت وانا والساعه كهاتين جاءو قیامت الله داسر علي ګليو او نبي نے عليه السلام پد دعاو غتو مبارک واني اشارهو کا قیامت زم عزت مند دنيز دي بلومت ناراضي بل کتاب ناراضي کی قیامت دو کې سمده څوم چې وړ شو د قیامت قائم شو د تا وړو کې قیامت وای نبی صلی الله علیه و سلم بخاری شریف کې لري 13 شول یو کس ونه قیامت به یو مشهور ناستو و وی ویلې بلابوډا شوی دی چې ست قیامت به قائم شوي دا حدیث موارد پس کمزور امزامات شیخو حدیث صحت طرف نه او دینورو صداونو طرف نه اجازت ته ما طرف نه اجازه ته صرف دا غمره دا بাজি کمزور خلقو نارینو معلماتو دا پرماده یو کوشش شروع کړل کښې څنګه زموږ دا آسان فهم ترجمه دا نو زمما سره کې دا یو درد او جدا احادیثم آسان فهم شي ناغت الحمدللہ غی کدا سی لیک تاسو استاد ری عبارت وایي غذر لغو کی خی آسان خبرای زی عبارت تم طول خپل عوام او مانام کو او مناسب تشریم کو ناغه الحمدللہ صحت ست اختتام تور رسیدل د بيمارۍ د وجنه ازما بار سفر او دغې د وجنه ابن ماجه کې 1000 حدیث پاتې شو د تاسې کوم معلمات وی زنانه وی یاوامي چې مونږ حدیث دکو په آسان او الفاظو کې زمونږ دا علما الله دې علمونکې خير برکت واچې دې طالبانو نړی سبق خې اته مونږ هغه وشتلنه نو هغه ساده سبق دې کوی چې حدیث دکو نو الحمدلله مشکات شریف او مسان تری کې سره مونږ ترجمه کړې او نور شہای تم مکمل شو لږه الحمدلله ریاض صالحین لمشا او هغه سره څکل <سؤال> مونږه درس کې دبل مفردم ختم کو او هغه برګورو سره دی الله خو کې غي محفوظ کړی دي الله دې ټول علما او دا خیر په علاو کې له دې ټول طلبه او تزمار طرف له اجازه ته بای وخم در واخصه خاص کړ دی علماونه سکومه سکو غونه دې قاسم ناصی تاسو غو می مونږ ته کې دی نه وکنه یوزل شیخ شب جون دې وفات شوو نو جو جان سواده پندای شیخ ناغه عالم پکیو شدواړه وفاتی وی بای د مشران قزیزی به نن تر پیشولې د خانق پریزم ایلمیرانی ویری پای مون فل زمیدار وتن له و یو سلی چا نخروخته و تاسو پنه خلخري ساتي نو د کور نو په ډیرانو سره بار کولالت نه په خار راړه اغه بوډا پلار بشولوی بشو بيدار شي بیسب نظر کوي تاسو اسی بیا د کی نه نه نه نه نه په خبرو پوه که کنه مدرسې بھائی داناستم الله د خیر او برکت زری یو غزاوت ګروس به اعلان کیږي و دا ټول مې وبخل تغه شاند کنه دا نو یو ملک پکې وای چې الله غفلانه ذکلي ګناهګارم پکېو ا دې نو چا سره کار او خچاورې چې عذل ته ناسته دبارکه شه تاسو لمسلم شریف حدیث کیږي رسول الله عليه ديمه معاف کو وی دا دا قوم دے هم قوم اللہ اشقابی هم جلیسو هم دی سرا ناس بدبخت نه نا کی کېږي تاسو دا پختانه دا املو کو یا طول یادوی نن مو پی جندو کنا اپای کسم دے کد املو کو طول کی راوز تو مسلاحل لگر خبر صدا دا املو کو طول کی زن راو لی دا سی, سی دلی سای کوای چی غی که مغفرت اعلان کی او زمون گوند دا مختورونم اعلانو شی جدائی می مرس را معاف کرد نو دا عملو کتون کی کرالو مسئلہ با حل کی گی مسئلہ صدا بھائی قرآن شریف ختمونم شیوی دعا گانے کبلی ما خوشی خولدی سب لہوی خودی حکم دے دعاو وڑا اخلاص سره. اللہم انہا نسئلوک بی انہا نشہدو بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو الاحد الہوکم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لا امیم الله لا الہ الا ہوا الحیو اللہ القیوم اللہم صلی علی محمد نبی الامی والا لہی وسلم الہ الالمینہ دادی و دینی دیر اختتام دے سمرت و لبا وستا کتاب ختم کرے او سمرہ د دینی علوم نه الاله العالمین فارغ شوی ته دواګان قبل زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه په ایمان کې الله اد خراب خاتمه له موسی ته یا الله کوم دی ازلی بدبخت لیکلیونو د ارواح کې او نه یک بخمول کې ثانه سوک تاسو کول ال الشت رب کریم کم دې نیک بخلي کليو نو دا برقرار وساتې یا رب کریم مونږ تا زمونږ والدين او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا مړو ژوند دو حاضرين او غائبين تا الله واړه او لوي گناهونه معاف کيه الٰه العالمین زمونږ د مخکنی واړه او لوي گناهونه معاف کيه رب کریم واه اند زمونږ د ټوله حفاظت فرمایې یا رب کریم دا کمهنت شوې دا پخبل دربار کې د قبولیت مقام تورسه او دا ولمات ولبادی ګور کار ګور ختم نشو ما سره اوسړ هج کيو نو چې هج ختم شو بس کوس خو مڅ کار نسته میاو زو بجاره قبول کړي وسبتا علماء و طلاب جاری چې زموږ د حاضرې الله خپل دربار کې قبول او منزور کړي قسم ده دا نه استاو د درس تدریس او دا تعلیم او تعلم قبول کو خوشبتی جوړ شي ورنه اسب جوړ نشي الله د مهنت زموږ د ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کې الله زموږه ظاهری باطنیو نقصاناتو ته مغوري خپل فضل او رحم دا مهنته او دا خوارید قبلیت مقامت او رسې یا رب العالمین د دې حاضرین او مسلمانانو غایبینو چې دې تعتلاس لاس عطا د خپل حبیب پجو موسره او دکړي چې مال سوک لا سوړای مال خیار از چې دا خالی پرېز الله اعظم دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله اعظم دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموند د ټولو حاضرینو غایبینو دینی او دنیوي پرېشانه ختم کړي رب کریم د دواړو جهانو د شرمندګو د موصاد الله د دواړو جهانو د شرمندګو د موصاد یا رب کریم سمره بیمارانی حاضرینو غایبینو کې کورونو کې د سپطالوونو کې دایمن دي اړزن دي رب کریم اچاد دعا بار کی ویلی شالدی ویلی الله ته ټول ته شفاءه کامل عاجل ور نصیب ک الله ټول بیمار ته شفاءه کامل عرز کامل ور نصیب ک الله مونګه ظاهری بیمار نه ميو او الله باطینی بیمار نه الله زموږ لرنا ظاهر باطن د هر قسم ګندګو پاپ ک الله مونږه اخلاص پیدا ک رب کریم موندریه که هرونه د نفس او د شیطان نه په ول حفاظت کې او سادید رب کریم د چا ولاد نې نې کمل الصالح اولاد ولا ورکه الله دې حاضرین او غایبینو کې چې د چا ولادت نشتا الله دخل وخزر نو نې کمل الصالح اولاد ولا ورکه الله د چا ولادت وی د والدینو د سترګو يا خو له جوړه الله د فتنو دور له زموږ او د ټول ملت د پښتنو نوو ساتي الله اعظم زموږ حيا زمونگ دین دا برقرار وساتي الله شيده حيا رانه دا کافر او دای معاونین اون تښتای رب کریم زموږ ایمان او حیا برقرار وساتي د دواړو جہان د شرمنده ګو نه مو الله په خپل حفاظت کې وساتي یا الٰه العالمین د دې علما او په علم کې خیر او برکات او دا کم فزلا د علم مفاريف شل الله تعالی د غیب او د قران او سنت د خدمت لار کلاو حافظانو د حفظ الاله العالمین په وخت الله د ادارا او په دنیا کې څمره د قران دی دی دن شعبی دی. کاغا دی. دی. او سنت مراکز دي د دین شعبیدی ک هغه د تبلیغ په نسبت کې د جهاد په نسبت کې او ک نوری نور دي الله دا ټول ترقیا مت pore قائم دایمه دا اساتید الله دې مدارس ته حفاظت فرماي الله دې ضرورت ته غيبو ته خزانه نه پورکي رب کریم دا مدارس دا مراکز او دینی شعبې فرخيا مته پورې قائم ده به اساته الله دې په هر شوب کې کم خادمان استعماليږي الله تو ورته اخلاص اتباع او استقامت ور نصیب کړي اللہ دا دین پہرہ شعبہ کے چخادمان استعمالی گی اللہ دے فرات او تفریت نے اس حاتے اللہ دا تیتر بیتر امت را جمک اللہ دا تیتر بیتر امت را جمک زمانگ دے ملک اور ٹھولے اسلامی ملکنو کے اللہ امن و امان راولے پدی ملکنو کے کم پریشان کن خبری لی د ملکونو دا دا دا دا ملک او د ملت د خرابې دو خبرې دي الله د دین دا ملکو او ټول ملکونه په خپل دفاعت کې او ساتل نیکان صالحان حیا دار الله زموږ دینی او دنیوي مشران کې او الله دا ملکو او ټول دنیا د خرابو حکمرانانو نه په خپل دفاعت کې او ساتل دعا او وړي الله حرمين شریفين د خپل معمول مطابق کلاو کې او ټول کلمی والا او ته د هجو د امري توفيق ورکه الله خصوصا د ټول بلاد المسلمین او د حرمین او خصوصا الله ته حفاظت فرمای الله ته د حرمین و شریفین او د ټول بلاد المسلمین الله حفاظت فرمای الله د چابشیل منکای د رحم او کرم اختتام رسې د کممو بچوددي نی دوننیوي امتحانونه دي الله تې په دی کې کاماب کې د چا په کې زامن دي لونه دي خویندي دي الله د غبونه د کې او د حیه بندو ب دوتووکې الله ادا وه په نه دایا او د نیکی رښتې بندو وسوکه چې آپه منز کې خفقان دې پریشان نه دي یا رب کریم دا ټول خفقانون په دوستۍ باندې بدل کړي الله زموږ څمره استادان مشایخ و شي وي دي الله قبرونه د نور نډکې دا کم ژوندۍ دي الله په عمرونو کې خیر او برکات وو اچي بازی بیماران او خصوصا د دعا بار کې ویلي د بازی مسلمانانو اولاد نشتا د بعضې بچو مسلمانانو داخلی دي په مدار شوکې دو او واړی جلله دا ټول دینی دونوي شې حاجتونه ربه کريمه تر سره کې الله د موجود مسلمانانو حاضری نوغابینو کې چې لاسې درله غړولي الله د چاسه شي حاجت وي دا پ خپل ررحمه او کرم پور کې الله مودی خل کې تاب ل ک نه الله موږې خلل کتاب او د ل کې نه اوطراخیرو سلګو وک الله دا قران او دا دین زموند د دې مرای نه د ژوند تورکته کی الله دا زموند د دنیا او د خیرت د نجات ذریعہ الہ الٰہی العالمین او ګرځي د ادارې د دا پره دعا او وړای الله دا ادارا تر قیامت قائمته مساتی پدې کې کوم مسلمانان منډه ترډه وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي چاچه من دې تر دې والی او د خاور د لار دی الله تو پر سره در رحم در کرم او د عفو او بلوکی اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک محمد صلی الله علیه و آله وسلم و عبادک الصالحون و اولیاک المقربون وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَوْلِيَاؤُكَ الْمُقَرَّبُونَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِذَا تَقَبَّلَهُ مُقَامِدَة شَاسُ دَوَغاني پټې پټې غړ الله خاتم الله خاتم, اللہ خاتم, اللہ خاتم اللہ خبر مالا خبر مالا اللهم نعوذ بك من شر الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بلیک و صل اللہ تعالیٰ